Дякую, мовив я, коли стихли останні хвилювання. А мені є багато чого сказати. Дещо навіть наповен голос. Перебіг нашої розмови залежатиме від її плину, тож починаємо просто зараз. Рендом перекажи їм те, чим поділився зі мною вчора. Гаразд. Я перемістився на стілець, а Рендом сів на моє місце на чолі столу. Відкинувшись назад, я знову слухав історію про те, як він спілкувався з брендом і намагався врятувати його. Брат переповідав скорочену версію, позбавлену додаткових міркувань, що ніяк не йшли з моєї голови, відколи рендом закинув їх туди. І хоча він їх не озвучував, німотне розуміння прихованих сенсів було доступне всім. Я про це знав. Ось головна причина, чому я захотів, щоб першим заговорив Рендом. Якби я просто спробував поділитися своїми підозрами, то, не сумніваюся, всі вирішили б, що так прагну втілити перевірено часом стратегію і відволікання уваги. І тоді можна було б практично почути металевий брязкіт, з яким їхні мізки закриваються переді мною. Тому попри те, що вони вважатимуть, рендом скаже все, чого б я від нього не захотів, його вони слухатимуть. Вони гратимуться з ідеями, спробують передбачити, з якою метою я скликав таку нараду. Вони дозволять певним думкам оселитися в голові і прорости подальшими фактами. А ще цікавитимуться, чи можемо ми надати докази. Віддавшись таким міркуванням, я розглядав усіх решту. Безцільна, але неминуча справа. Підозра та цікавість штовхали мене до цього. Я шукав на їхніх обличчях. Прояви реакції, ключі, підказки. Адже ці лиця знав краще за будь-які інші. Наскільки, звісно, я був компетентним у таких питаннях. І, звісно ж, вони нічого мені не розповіли. Можливо, це правда, що насправді ти дивишся на людину тільки раз, коли вперше зустрічаєшся з нею, а потім лише скануєш ключові ознаки, щоб упізнати її. Мій мозок був достатньо ледачим, щоб прийняти це на віру, він використовував абстрактне мислення щоразу, коли намагався уникнути роботи. Джуліан не знімав трішки знудженої, трішки розваженої маски. А по почергово видавався то здивованим, то розлюшеним, то засмученим. У Бенедикта був похмурий та підозрілий вигляд. Левела зберігала звичний сумний і загадковий образ. Дейдра здавалася стривоженою. Флора погоджувалася зі словами Рендома Афіона, розглядала інших, уклавши власний каталог реакцій. Через деякий час я міг сказати тільки одне рендом справляв неабиякі враження. Ніхто себе не видав, але я бачив, як зникає нудьга. тьм'яніють старі підозри і народжуються нові. Серед моїх родичів зростав інтерес, мало не зачарування. У голові в кожного зринали запитання, спершу кілька, потім справжній шквал. — Зачекайте, — зрештою втрутився я. — Дайте йому завершити розповідь, деякі відповіді знайдуться просто зараз, а інші запитання поставити потім. Кріськівки і бурмотіння рендом довів історію до кінця. Він завершив нашою бійкою з почварами в будинку Флори і зазначив, вони зроблені з того самого тіста – що й убивця Каїна? Цю частину Флора підтвердила. А коли запитання такі посипались, я ретельно до них прислухався. Всі надзвичайно детально розбирали рендомову історію. Однак мені б не хотілося, аби вони прийшли до висновку, що за цим стоїть один із нас. Щойно таке трапиться, як усі заговорять про мене, а в повітрі витатиме примара оманливого сліду. Тоді розмова обернеться на перестрілку образами. А це не та атмосфера, яку б мені хотілося створити. Краще спершу роздобути докази, а взаємні докори залишити на потім. Заженемо винно в кут, і тим самим я зміцню свою позицію. Тож я дивився і вичікував, коли відчув, що вирішальна мить настала, втрутився в розмову. Ні, ця розмова... Ні обмін думками не були б потрібні, мовив я, якби в нас на усі факти були просто зараз. Але, можливо, є спосіб отримати їх негайно. Саме тому ми і зібралися. Справу зроблено, і я зацікавив їх. Уважні, на можливо, навіть добровільно. Пропоную спробувати достукатися до Бранда і забрати його додому. Як? Поцікавився Бенедикт. «Через козирі?» «Ми вже намагалися», – зауважив Джуліан. «Так з ним не зв'яжешся жодної відповіді». «Зараз йдеться непризвичний зв'язок», – заперечив я. «Вас я попросив принести з собою повні колоди козирів. Сподіваюся, ви так і зробили». «Усі кивнули. «Добре», – вів «А тепер дістаньмо брандів козир. Пропоную, щоб усі дев'ятеро з нас спробували водночас покликати його». «Цікава думка», – мовив Бенедикт. «Так», – погодився Джуліан. І він дістав колоду і взявся тасувати карти. «Принаймні варто спробувати, так? Можна породити додаткову енергію. Але, якщо чесно, не знаю». Я поклав перед собою Бранді в козир. Зачекав, доки інші його знайдуть. Тоді мовив, «Пропоную діяти злагоджено. Всі приготувалися». І Вісімка погодилася. «Тоді вперед, спробуймо, просто зараз». Я ретельно вдивлявся в карту. Риси Брандового обличчя дуже скидалися на мої, однак зріст його був нижчим, а постать тоншою. У нього фіона не волосся. Бранд сидів на білому коні, вбраний у зелений костюм для верхової їзди. «Як дивно, як давно це було?» – запитав у себе я. Мрійник, містик і поет, Бранд завжди кидався в крайнощі. Від зневіри до захоплення, від цинічності – до певної довіри. Для його почуттів не було золотої середини. І хоча маніакально-депресивний стан надто простий термін, щоб описати його характер, усе ж він чітко вказує на точку відліку для множинних психологічних шарів його свідомості. Однак попри таку особливість брандової вдачі я маю визнати, що часом він стає чарівним, розсудливим та вірним, за що я ціную його більше, ніж решту родичів». Але в інший час він може бути злісним, саркастичним і абсолютно диким. Тому тоді я намагався уникати його компанії, щоб випадково не заподіяти братику лиха. Востаннє ми бачилися, коли його охопив, саме такий зловісний стан. Трапилося це незадовго до нашої з Еріком сварки, яка й привела мене до вигнання з Амбера. Саме такі думки та почуття заполонили мене, коли розглядав брандову карту. Я намагався сягнути його свідомості і волею, відкриваючи простір, куди він може прийти. Інші також гортали спогади і робили те саме. Сновидний серпанок повільно огортав в козир, і він повнився ілюзією глибини. Далі затуманився звична ознака того, що контакт встановлено. Карта схолола в моїх пальцях, а тоді все потекло – і знову набувало форми насиченої, абсолютної, напруженої та невідступної правдивістю видіння. Здавалося, ніби бранд у камері. Позаду нього виднілася кам'яна стіна. На підлозі лежала солома. Його було закуто ланцюгом, причепленим крізь великий шворінь, з кільцем вбитий у стіну вгорі позаду бранда. Ланцюг був порівняно довгим, тож дозволяв відносну свободу рухів. Саме цієї миті Бранд користувався такою змогою і лежав у кутку на купі соломи і ганчир'я. Я ще ніколи не бачив, щоб його обличчя так схудло, а волосся та борода відросли. Одяг став брудним дрантом. Здавалося, що Бранд спить. Я подумкою повернувся до власного ув'язнення – сморід, холод, жалюгідна їда, вологість, самотність і божевілля, що то приходило, то полишало мене. Принаймні його очі не змінились. Я розгледів їх, коли хтось із нас вимовив брандове ім'я. Погляд зелених очей був порожнім. Його накачали наркотиками, чи знає він, що бачить галюцинації, але враз брандова свідомість повернулася. Він підвівся і простягнув руку.